Zugarri, bueno, e, eta gerobak goei izugarria e, Europa Europa osoan eta horri aurre egin behar zitzaion eta hasi ziren mugitzen eta konsenso handi bat lortu zuten eta nazioarte mailako Biltzarrakgiltzarri izan ziren bultzatu zituzte nazioarte mailako Biltzarrak eta egin artean Breton Boots e, estatuetako herrian egin zutena mila bederattzenun da berrogeita lauan egindako Biltzarra gako izan zen e, zeintzen e, horren e, oinarria dika. Bueno, hor batzu ziren, ba, hainbat herrialde, baina ezpenatu estatu batuak eh ezarri zuen zein, zen, semi-understand, munduko orden berria gutxinez, herrialde kapitalistetan eta hor e, Brettongutzein hainbat e, naserteko deakundeak sortu ziren. batzuk ezaguna esanagun, munduko bakoak nazioamo arteko diru eta ba, da. Bueno, zer gaitik sortu ziren erakunde hauek eh, breta ungutzen eh, ba, bat txarra guetan. Bueno, ikusi zutelako ba, naseteko ordein instituzional bat berrerek ibertzala eta honoski. Eztatu batuak ba, eh, ordein kontrol izan nahi zunez, Ikusi zutelako, ba, mila betzen da, hogei eta hogeita marreko urtetako eskribintzian nahiko txar izan zela. Herrelde guztiak hau zide artean lehian eta guztiak galtzaile suertatu ziren, Orduan esatu baturak ba, batu zituen bat herrialde, e, munduko orden berri bat sortzeko eta orba, erakunde horiek e, osatu, osatu zituzten munduko bankua. honen e, helburu ezela berri ere ikuntza eta askunde ekonomikoa sustatzea, ba, e, dirua eman ez, herrialdei. E, gero zegoen naziarteko diru puntza, e, FMI gazteleraz, mm -hmm. eta beren ba, e, elburazen naziarteko diru sistema, funtiona, diru sistemaren punzionendua, arintzea momentuen eserri zen dolarra zela munduko moneta, bai, bai? eta herrialdi moneta, bakoitzaren monetak izango zuen, ba, fluktuazio eta arremena dolarra dekiko. Ez hurra edo beste mo, moneta dekiko bezik, eta dolarra dekiko. Eta gero, baita ere sortu zen beste erakunde bat, e, GAT, bai? e, ba, mugasari eta, mar, eta mercataritzari buruzko akordio orokor bat, e, eta horretan, ba, buruazen, mercataritzan, ba, protezionismo erekin bukatzea. Justo ba, gobre eguneko ba, kontrako joera, eta errealden arteko orde sustatu, eta gero hori ba, nazerteko merkata ditza erakundean e, bilakatu zena. Mm -hmm. Eta, bueno, instituzio hauek sortu ziren, ba, mundu hor berri batean didatzeko, ba, eta hor, estatu batua kontrolatzen zituen, baina bai e, bila errastu futen mundu mailako askundea Dai. eta e, ekonomi suspertzea garaio hori eta esan duzu orain gertatzen ari denaren kontrakoaz e estatatuak orain, orain protezionismo bultzatzen dute bere buruari bakarrik begiratzen diote eta aldiz garraio honetan bigarren mundu graren ondoren egia da beraiek ziren munduko nagusi ez da batuak, baina bilatu zuten herrialden arteko nolabiteko lankidetza bat ere ez da Bai, askanean e, guztien zutelako, lankiru duzaren bitartu zailik irabazlea deneko. Ateneko mm -hmm. bai. Bueno, geror badago, e, zera, plan bat, baitere garai horretakoa, eta horrekin guzterekin lotura duena, Marshall Plana, e, Europan aplikatu zena, badago film bat, baitere oso ezaguna, berlangak egin dakoa, eta da, Espainiako ikuspentutik lanzen duena, bimendu Mr. Marshall izenekoa, ez da. Zertzen Marshall Plana eta nola aplikatu zen Europan e, endika? Bai, marxaplana zen, ba, dilu diru eh, plan bat eta beste plan batzuk egon ziren, asta, ba, eh 1952tik ja, gerra gadaian, bai. Eh 50ko hamarte arte, ba, estatu batuak dirua seukanez, bai. Ba, hainbat mailegu, hain ba mailegu lerroskin 100, ba, e, e, Mendebaldeko Europako Herrialdei. Uh -huh. Así la embaga estuvo Baina, gero, eh, komunistak egziren eh, Europa, Europako berri diru dira laguntza hauek eskineizien. Eta, bueno, hor eh, ba labur bildu, oso, hainbat lan zeuden. Baina eh, laguntza militarrean, ba, amerika 1.800.000 mili dolarra eman ziren. Eh, baitere laguntza militarrean, eh, pentsatu behar dugu, bigarren mundu berra ostena da. Be, mila deutzenen aurrera gero doaintzak edo, edo subentzioak ba, mazeste mila mil dolar eta baitere epe luzeko mailegua. garaiak hartako hori ba, eta mairu mila bosteun milioi dolar. E, Agian gaur egunako e, euroekin, planekin alderetzen badugu, baderudin murritza gala, baina garai horretarako izan zen dirutza izugarria. Mm -hmm. e, hori daba, Europak, eh, europako ekonomiak laguntzeko dirua. Right. Elbura zen, E, er, mendealdeko Europa berreikitzea bai, uh -huh. Erregaldeko ekonomioa sustatzea Zeratik, nazkenean Europa hando dieten bazan e, Estatu batuen kontzumitza Ileak izango ziren oh, yeah. bai? uh -huh. Baina baita ez dugu haztu behar e, Lene betu dana, baina Eraltza komunistak elditzeko erreminta bat e, Moduan erabilizela Era baita Bueno, gero estatuak rol berria Artuzuen ekonomian, e, keinesen ideia Eta non jarrituz, ze eragin izan zuten Politika ekonomikoetan eta nendika? Horizan agian Gero politikoan ekonomikoan eh, iraltzarik edo aldaketarik aldiena. Ba, Depresioan dian aplikatu ziren politika liberalak, bai, eta da, estatuak ditu parte dutu behar, merkatu guztia autorregulatuko du, eta eh, horrek zere zuen, ba, bueno, tristan eh, suprimendu da perzonentzako, ekonomia pikutara jutea, eta gero, ba, on, azken ondorio moduan, ba, bigarra mundu beharra. Hor duen, horre egon zan keineze, eh, horre ninguren aus eta planteatu zuen, ba, Bere ideien, e, ideiak plantzatzen zuenazan, ba, estatuak parte hartu behar ekonomian era aktibo batean, ba, zikloekonomikoak zuzentzen, hau da, krisia dagoen, estatuak partzatu behar du ekonomian zuztatuz, eta e, ekonomia e, gehiagi oso ondo doanean, ba, hori bueno, kontrolatu despatze bat ezen bateko ez, hau? Eta horren datzean, ba, idei batzuk, garaia horietan oso irontzeileak esan zirenean, hau da, aurreko antu publikoen defizita ez da txarra. Bai, gaur egun beti petzaten dugu. Aurreko antu defizita hori da zuzer negatiba. Pekatu ematen du ba, ez da? Pekatu, ez zuten ez. Ez da txarra. Gauza da, ba, bueno, ere bilberdu guen defizitori, ba, e, krisialdi garki ditzeko. Eta hori da, hagin e, gaur eguneko ba, testungurekin aldaketarik handiena. Bai? Pentsamen du hori, estatuak ez dela sorpetu behar ez. Hemen ez zaten zen sorpetu behar da. Bai? Uh -huh. E, baitere beste plantamendu bat, e, garai horretan da, ba, ongi izatezatua beharrezkoa zela. Bai. Hau da, gizarte segurentza bat, gizarte bat izateko, baitere eta bizitza politika bat, bihende guztiak eta bizitza ezateko, osan zuen gintza bat osatzea, eskuntza publiko izatea, langabez izariak jasotzeko eskubidea izatea, eta ba, e, noskin, lehen hori ez existitzen eta hori izan zen kiusten hidaltza e, Eh, langile klase entzako, gutzienez eh, bizibaldintza minimo batzuk mm -hmm. ba, eh, behar batzen zituenak. Eta beste elementu bat, neko inoltailea ez zelena esan zen, enpresa ba, bueno, publikoak ere suztatu zirela, bai nasonalizatuz, enpresa eh, privatu nasonalizatuz, ba, esaten zelako, ba, enpresa privatuak eh, zirela eficientak eta eta eficientia ere ezta eh, airen geratu zela krizia Elburua e, ideabaziak e, lortza danez, da, bueno, presioa altua mantenten zituzten, eta esuten zerbitzu publiko batzuk eskaintzen, orduan. Zer izan zen? Ba, bueno, estatua parte hartuko du, eta energi sektorea nazionalizatuko du. Zertarako? Ba, bueno, era errazional batean, uh -huh. jende guztiak energia elektrikoa, adibidez, e, izateko gereseteko. Uh -huh. Garraioetan, e, altzeko zerbaiteta bar, ezta? Eta hori da, ba, e, estatuaren rola bai, aipatzen denean bai. bagon zen aldaketa. Parlamentu hori importanteada, askotan igual batzuk egon liteke, pixkat ikuspegi liberal batetik estatuari garrantzia kendu nei diotenak, ezta? Hendika eta baliatu dezake horrelako krisi bat, orain bizi duguna bezalakoa estatuari bere indarrakentzeko, ba hein justu historiak eztik hori irakusten, historiak erakusten digu bigarren mundu gararen ondoren, mundu guztia batez ere Europa Zisko eginda geratzen da eta estatuak begira zer rol garrantzizkoa hartzen duen hor, e, alabeetik ikusten da estatuak sorpetu behar duela, e, derrigorrezkoa dela sorpetzea. Hori estela inbesteko problema, ongizate estatua justu garai horretan sortu zen bigarren mundu geraren ondoren eta gainera enpresa publikoak ere indar handia daukate. Arigaraizketan 1950 73 denbora epe horri buruz eh bukatzeko aurrez ezagutu gabeko azkundea ekonomikoa eman zen urte horietan 50 73 e, nola neurtu zen hau hendika? Bueno, ba neurtzeko ba bueno, badosa ez zenbait elementu eta bat da herrialde beti batena zen Mendebaldeko Europa, vale. Eh, hor, bueno, eh, eh, ba, beste gusabada sovieta platazunaren, eraginpean zegoen Europa, ez da? Bai, hori alde batera ustuz, hori beste, eh, ba, bueno, itze giteko ematen du luxe, ¿vale? Beste irakurteta bat ematen du horrek, baina bueno, a, eh, aditze somosan Europa, mendialde Europa, ba, herri arteko konbergentzia, da, zer eztenenu, ba, eh, askundetazak eta ekonomia kapurrat hurbildu ziren eta berdindu ziren Maina alt, eh, altu batean. Mm -hmm. Enplegu batean eman zen, gaur egun abean, zo zer eh, martzean right. lan bat galdu eta egurrengo guna beste lan bat eh, lortzeka aukera zenuen, bai eta hori baita ere garrantzitzu da. Ealdaketak gau ziren, eko izpein egeitu den, bai? e, ba, bueno, e, fordismo eta enpresan diak eta hori ba, edatu ziren, Eta, e, baitere, diru eta, et, et, et, eta maureten harteko e, truke eta zake egonko e, harrak egin ziren. Mm -hmm. Askunde hartetik hartzen badugu, ba, bueno, ba, barne putu horrena e, asko handitu zen gara horretan, mila behar ziren da behar arte urtezeko urtezeko askunde eta zabatezbestekoa hemneko iru izan zen. Bai, gaur egun, oso tazamurritzak dira urte surten, baina herrilda eskot, tasa eguneko taza hori gainditzen zuten, haian, bost edo zei batean mm -hmm. e, ez arriz. Eta hori da oso, oskunde, taza askar eta handi bat, eta Bye. hori egin zena izan zen, ba, apur batean herrildak e, urbiltzea, ezta? Mm -hmm. Eta, bueno, baduz elementu pillo bat, ba, bueno, e, azkaltzen dutena nola, Horren inguruan baina baita ere ahian aipatzearren ba bueno, guztia ez da polite tango eta ba horretan ba eh, ziren beste gausatzar batzuk, esta ba bueno, eh, eh, hor eh, genero eh generoren Ba bueno, sí, zenemak baskotan etxean geratzen. Bai, etxean geratzen zaiteko lanak egiten eta, bai, hor da. Bai, hor badauz beste alde negatibo bat bai. tu, ba honetan, bueno, baina bueno, mm -hmm. el laburu belduz eh, funtzion hori da. Dauna ke funtzion aldeunak, dugu Indikaren eskutik zein izan zen Europak, bigarren mundu gerra nositu eta ekonomia lurjota geratu ondoren eh, ekonomia berriro eraikitzeko erabilli zuen formula, eh, ikusi dugu. Eh? Estatu batuak dira nagusi eta beraiek ezartzen dute orden berria baino garbi daukate baiteare lankidetza bat berdela herrialdeen arteko. Ahia herrialde horiek beraien bezero izango direla, baino baiteare beraie garbi daukate herrialdeei lagundu behar dietela. Eta gero esan dugu, estatuak hartuko duen rol hori, eta hiru elementu horiek ogoratu ditugunak, estatuak zorpetu egin behar du, krisi batean zorpetu egin behar du. E, estatua ere bultzatu behar da, hori ba, e, aurreko mendeko bigarren zatean egintzen bezala, eta enpresa publikoek ere indarra hartu behar dute. Bueno, ba, historiak utzitako Irakazpena hori. E, bide batez, aurten bete dira irugitan maosturtet, bigarren mundu gerra bukatu zela, gero ameiketardietan ingo dugu tarte bat horri, Gero, gerra zitza ingo dugu berriz ere. Endikalabort! Segu ondo, saindu? Baiz, esu na... Gerorte!